ان الصفا <سؤال> والمروه من شعائر الله دې چې د ماکبه سماب توځه <تص> ده مخکې آیاتونه کې د صبر په متعلق مسلمیان شڅ صابیرین د سر الله تعالی د صفا مروه دا اړتیا تجربه ورزنه د ماکبه سره او کم وقت چی ابراہیم علیہ الصلاة والسلام او خپل بی بی بی او خپل زیل تکی پری خودت او بیت اللہ داو آباد نولا او آبادی نولا او چکل ہے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام بچی اسمائیل علیہ السلام تتن داو لگے او مورد او بو تلق شروع کن سکاڑے رہتاو خطا مروات رالا سکاڑ رالا مروات رالا و چکړې برابر کې چیرې پرسته دا موږ سره ملشي ووښاړي یا په مرغه وسو ملشي وسو کوم ملولي او چکلا زی ترته وقت تل راځي شوکته دا اوه اوبره وته صبر او مصیبت باندې قاعده په بدلکی اللہ کلامت ملوشد اللہ نعمت ملوشد اب امت ملوشد نا عمن اللہ تخوہ راو وستقا مربع کی عصم سائی کی او چکل او بروتی ناری او دے زمد زمد ادھرے گئے ادھرے گئے او پلیو انتلاج کلا آنو آیت چھ او بوری ندمہ قبل سر ربت واضح شک یہ او تصبر قاندرات دا اللہ نعمت امیلو شا اللہ امیلو شا اللہ امیلو شا مبارحال دا گوئے کی دید پتاریخ کی چوار کچھ چی ندما قبل آیت سر ربت واضحی کی دا صبر یونم نمکی پرتلا پاتشو اگر چی آیت ایوزان لما سلید اپارک او دا گوئے بارک نازل چیو اگر مسل دا گوئے چی دا پیام بر یا صلاح صفا او د مروه بارکه دصاحی بارکه تپوشه زمونه جاهلیت کې یوه لویه کیسه او دا تپوشې دینو په صحابهو باندې راحت محسوسه کړ اصل کې سقام وروه په دې باندې د وکامن سبب په زمونه جاهلیت او هغه چې مایو کېتاب داغه کتاب نیم ده کتابو الاصنام د بوتانو غره کي مده ايات لانده هغه د کلیو چې دا وکړه او نه اله غير عمل وحج او د گرمي دا خلق په خپل ټکو مونږ او خلق نده هر ما د دې دواو غد کېلو پريوګ استعمال کوي په بيت الله کې هغه کارو ته جنايت نو اللہ قلعہ تکانی جو چکل اللہ کانی پیو نو واکی زنابت حلی غاسم گناہ دا ویچہ دا اللہ پور کشی دا اللہ پور خواب کشی اس گناہ سن گناہ دا ویچہ سرے جماعت نو عظیم گناہ دا نو عظیم جرم ہو انتہائی لوی جرم جماعت تا کردوس باس جماعت کمی حرام پید و پا حرانو سر دجماعت تاک دوسنا ختمی و بیت اللہ کیون بودیان پرادو و ببودیانو سر دبیت اللہ تاک دوس ختم نشو و پا غلط کار سر دجماعت کی داغی تاک دوسنا ختمی و بار حد دیو دا حلق کارو که داغی پا سزا کی دینا کانیم دی یا دی خلقو سیر تک لنیو پا صفا خوا کی نصب پر یوی نمروخوا مروخوا ننائلہ و دا خزا خوا و دا صفا ایساد بس زمانہ تیرے دا تیرے دا بس مشرکان واسی تا باعتدت کو نوی بس دین اپنایاں جو عبادت ہوتا شروع نو بیا چکل اسلام لاغے دی بدر دا کسای ام کو لائی تا باعتدت کو مشرکان اصحابہ او دے کی چھ زمانہ جاہییت خبری برای دے دیں اندیکی با کراحت محسوس ہے جرسای اپناگار دا کنے دا کنے دا کنے دا در منصور کے اللہ مسیحوطی امام بخاری سے وہ ان ذکر کری صاحبت واسی صحابه دلی بارا که شک پیدا شد چه دا هم مشابهت تهی نمشرکانوسا غیبان صاحب او دنائیلی دا کانی چی گمهودی تا بیبارد تو مند ترلی بیوالی اسما اللہ کلا دا آیت نازل که این نصفا والمرت من شاہی بنا صدا مران داد علامات دا دین دا اللہ دا. داد اللہ کلا دا دین علامات دی پدی با نسائی کی سبونا نشتا چی خج کئی یا عمر کئی پدې کې ساه یو کې نو فلا جنہ علی په دې معنی اسونه نشته مدار دوه دې کوي په معنی تاریخي اټکل سره دا واجبات د ورکړني مسل یو ته صفاولې دې بل ته شروع شي ساي با کې مروات راځي دنیاونه صفه دې نو صفانه شروع شي په مروا ختم شي وو چه کرے مراد شي اندار پہچکین پولیشی سائی ہیں اور قومرہ کین پولیش اللہ پرمائی پلا جنہ حالی رکیز بنا نشد پتش شعائر سے کی من شعائر الله شعائر جمعید شعائر شعائر ہوئی لکی یہ علامت ہر باسی تا اللہ تغیلہ لدین بے اتغاق اللہ عبادت سے چھے پارے انسان الله تمیز دیکی نو دے دو دا علامات گے لگی لکا دا حج و دا عمری لائے شعائن سلی لکا مقاب شو شکم احکامات دا حج علامات دین دا اللہ کلا دی تا تواب کل دی که من شعائن اللہ دا دا دین گرے نکلی سبال پدې کې حلقه ساي کئي ابراهيم عليه السلام د نبی چې سنت یې عطا وکړه د الله تعالی په کومه لکه په هرې دي او تر قیامت پورې الله تعالی هغه راوځي نه پدې کې سګوراني چې خپل جناحه عليه بیا ځنګ په اختلافین المساله د علماء صعيب الصفا المراکه حج او عمره واجب ده فرض ده اختلافي اقوال له نظر ورディ مسائل و ساعی کی، کی، ساعی ساعی بارحال ساعی کو امرکی بکیم امرکی سیور کرنی احرامو کی توابو کی و حلکو کی تا سلور کارب کو امرکی لازمی اور دکرن یہ حج کم آغا ساعی بولش و بارحال ساعی کو دوارو باندگیم حدیث کم لازمی اسعون فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَعَ عَلَيْكُمُ السَّاعِ ساعی کوئل زکار اللہ کاسو باندس ساعی لکلئ اور شروع بسطانہ تکا حدیث کرا زی ادلو بما بدا اللہ چکم چکی باندے اللہ شورو کلیا انا صوفا صوفا تکی اللہ مخلو کلیا نو حجان چی سائی کئی مغی سقا مخلو کئی مخلو سقا شورو کی مرواتل سقا تلالشی بیا مرواتلالشی دکرانگی چکری اغنی وخی نو پڑی کئی سبونا نشت فمن حجل بیتا ویعتما سبچی حج تبیت اللہ یا ام ربی فلا جناح آلین لباني سلمانيشت أن يطوّف بهما ذات جدد دورك ما بينك نذكر لطوابك ومرأت من ساعي ساعي دعا تلل رات للي دا يتساعي وطواب أجير جا تلتابي دلد دل بطل دانا دل دا ومن تطوّف خيرا فإن الله شاكر وماني دا نيك كار دي ومن تطوّف خيرا أعجاج زيادك وخير لك. نیکار ازیا تکلیف لا تطاون یکی اوغا بخير بارو مفین الله شاکر مالی یقینا الله کلا چنه شاکرن قدردان د عمل عمل کبلې نو شاکر هغه مطلب دا چې قدردان عمل عمل کبلې دا عمل باندې عمل باندې ثواب او علیم کوې چې دا کار یې چېاده پاره وکړي نه کار یې چې زما انا <متحب> دا کمت خبشو دا دی آیا ومن تتو خیرن امراد آتو دینی که کی حرومکی ریشن خیر دا دا, دا داسی لفظ شامل لفظ دا کاموز دا که کا صدقه دا که حج دا که عمرادا که توابطه چکم عبادت دی ومن تتو خیرن آنا چا جزیاتی که خیر لگا دا خیر کاریو نیکه و خیر نا اللہ یونی که مسائل گی که سفا مروا که حج دا که حین الله شاکرن علی ولی الله کنا شاکر, شاکر بیکندرنان عمل عمل باندې سوابر به علم کو ان الذين اتمن ما انزلنا من بينات والهدا دا ایت چا واره کې دي بعضی اهلی کتاب واره خط قبل اناللزین اکتمونا منزلنا من بیناتی یکی ناکسن چی کتمان کئی پٹائی ما آش انزلنا چی من نازل کردی من البیناتی دوازی مالکاماتنا والہدام او دہیرائی دہ لارکوڑی بڑی نہیرائی بن عیل صلی اللہ علیہ وسلم سنت دہیرائی بھی گیا لارکوڑی بڑی کو اظهار شیما الحاجت اله دیو شی دیو مسالې دا زه ظاهرو ضرورت او دا مثلا نه بیان دي ندی ته نبی رسول الله تي عليه واله ديانو بیانور په کار چې حق په عمل ته تورات کینه متعلق دا دا ثبوتونه دي لہذا دې کې دا ثبوتونه موجوده په ایمان دار مدې به دا مسله په ټول <سؤال> د عامه اسلام څخه په هغه حدود باندې پټه ده مدې دا لري کې کټمانه حد او تاسو ماي اجه یاد به یوهو درباره کې ایبار بنس نس پاوی کې نازل شوی ایبار او الخامس عام کده زمانه کې قرآن مسله څو پټې حدیث مسله څو پټې چه ته او سلام معلومه دا اور پټې چې کم عذاب دی کې ذکر شوی ولاي کيا نانو هم الله پداسه الله نه اولانت و ادیبان لاند و یونکی لاند کوین کې سوت دي هغه ولاي نه کښته آیات کرا روان دي لعنت الله <سؤال> والملائکه والناس اجمعين خدا ډېر ښه څنګه حق پروت ابو هرصه فرمای تاغه پنځو ور مسوا حدیث من کوی اې قرآن کې دا آیات دي او بل آیات کې سوره الایمان کې وایي دخل الله می فاتل الذين وذل کتاب لا تبين له الناس کدا دا آیات نه نوی ما حد شي ما دا یو څلور پښه پنځه زړه حدیث دا نه منکلی او دین هي کله مسله ده چې ته حل مسله بیان نکره کاغذ الله لعنت کړي چې فرشتو د انسانانو دانت له هغه د دې حدیث باندې چې رایره نه وي ما بچو شی نو بیان او حدیث کې مراد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اول چې یوم قیامت په بلیجامین من نور چند یو مسلې د پوزيشن اول جی ما یوم القیامت بیل جامی من اللہ قیامت کی بریت دا او روایی واجولی شی نو حقا مسئلہ چی صحیح بیان بکاری و جی کلا مسئلہ نی یاد دیل بیان بکاری نیم حکیم خطر ای جان نیم مولا خطر ایمان چی نیم دا پری ناو پاک پلو جزان لیلاجو کی برباد شی یا بل سو برباد کی نو بس پتبانی دو بگرار رہی دی برباد آو نیم مولا خطر ایمان. اجی نیمګړې ملاي نه ورو خپل ایمان ته خطر شي کوئی به توحید توحید توحید اوجید توحید نه خبر شرک شرک شرک نه خبر نه بدعت بدعت بدعت نه خبر نه او صرف الفاظ دي معنی دې ندی خو بیان څه ته انسان مثلا بیان کې دا غوښته په فضل العلماء په کولو ته دو عادي عبادت نه بهتر عادي عالم نه کولو دعا وای وجکل عالم حق دکې انا بیا که سو غریبې ټولې آزاد الله ته لعنت وي فرشتې ته لعنت وي انسانانو ته لعنت وي او تر دې وړې شپیا دانوور جناور چې دغه وجنه دالنه نه مته نه الله رحمتونو بندي نو نو خلق ته لعنت وي وجه سمیا قزال سیوالي ذکر رانګې فوټو لوک صورت کې جن په انو لوک صورت کې عذاب نه سیوالي الای ويلعنه الله الا الذين تابوا چونګي <سؤال> ګناه لري ګناه نه لامت تر هغه له حق دول دا ګناه کبیره ده په دې وجه توبه کنه کبیره ګناه کبیره ده فار ته بشر توبه وکړي الا الذين تابوا مدره کسان چې توبه وکړي توبه صرف دلیکې توبه او ندامه توبه ملامتیا په ورنکې یو به سره تاعکار ملامت لی سر شي او چې کومه ګناه واسله فالعمل بدوز کې ګناه وکړي بلداړې عیندا کار وکستو چې دا سکار بڼه او بیا چا نه دا کدلته کې حق مسلې ته تکلنه حق مسله وبېر بیان وکړي حق مسله بیان دي عمل دروستول او بل ترته حق ته او ګنا ده سي چې په دې چا حق ولې نه حق وو پس کوي او ګنا ده سي چې دا د فار دا کفاره دی الله حکيم مثلا موږ دې دایي قضا راګرځي نو که کفاره ورل وی الله حبینو کفاره او توبه مونږ سي منا متیابو موږ ګنا به پر فریدي او دې فریدي اندره که حق الله تلیک کفاره وین کفاره ورته مثلا که قزای وینو او که حالې په دې سنځو باندې حق مسلې ته ذکرې او سره سره اغه حق مسلان هغه خلکو ته ښکارم کی نو الا الذين تاب الله فرمایي چې کټمان حق, حق, حق او کټمان حق کړي توبه وکړه د کټمان حق نه توبه وکړه واسله او اسلا وکړه و بيد سره سره حکم ایمان صحیح مسله وایي هولای کتون والے الله عزوج ود رحمت په دې و انا التواب اوز توبہ تہ بلہون الرحیم رحم کو دی ان الذين كفروا وما عبدوا من كفر مبدا دې په سره د حکم مساله د ایمانيات او مساله په کافر کیږي شي کفر ته دیږي په خپل دې معاملې کې پاله ته مساله په دې کې تاس نمای نیم نه مل خطر کفر ته ولې وینه جن او پسې د کافر احکامات باندې چې کوم کافر په کفر باندې ووځي ناټه دکیت معنی هغه وینه چې داسې کار کوي چې کفر ته ووځي یا د بلې مسلې نه په کوم ماهم بیانې نه قانون بیانې چې کوم انسان کفر وکړي او په کفر باندې ووځي ان الذين كفروا وماتوا مشرك وهم كفار خالدات في الكافر چې په کفر باندې ووځي ولایک علیهم لعنه الله په دې باندې لعنت لانت ستایلیکی لانت ویلیکی ستای دا اللہ در رحمتن الروا لی او دا ملیکو لانت سشده اعب دعانا دا انسانانو لانت سشده آخیرید در رحمتن الروا لی خیرید انجا کم پا با کفر بانے ملوشو انجا پا آغی بانے لانت کولی شا پارچا بانے لانت نشکولی لانت باریک علماء ویلو اتکې کومل <سؤال> ذکر د یمات یو هم کفر مشرک او کفر نو په کافر باندې چې په کفر باندې په کفر باندې قصور سزاګانې یو ولیک علیهم لعنت الله تعالی د رحمت نبلې ویل او ملائکه ملائکه د او ناس انسان نو کافران د خپل باندې یو بل باندې 파خرت ولیک یل عن بعضهم بعضا خالدین فی عبدالله دی لعنت کی بہ ہمیشہ یہ لعنت لعنت کی بہ ہمیشہ سے جہنم لا جہنم کی ہمیشہ شنو بس پلانت کیا ہے ہمیشہ شو خالدین فی ادلالت کی بہ ہمیشہ ہمیشہ پلانات کی جیشو بس جہنم کا جہنم کے معاشرہ ہمیشہ شو لا یخفف عنہم العذاب پکو لے گے نہ ہی ناز اندادا فقید الادی ختم ش ختمہ یا دا دې داینه سپک اجازه شي یا دا دې کم شي نو کمواله کوم دشته چې اسان اجازه شي اس کسمه تخیب پني لا يخطط ان الله اجازه قابل نہ ولاه من مرو نظر په مختلفو مانو راځي نظر په عربي کې په معنا د سوچو مرزي او نظر په معنا د کتلو مرزي کتلو مرزي نظر په معنا د مهلت مرزي دل ته مهلت بها ولاه او نه بوخ چینه ورو دن دي دنیا تلش ایمان براله قالو قالنا کرکن دا حدیث واجب تم نګار کې د کښم دنیا تلراله ال تبه ایمان الله فرمي ولا هم ګرو په کومر کې پاتېدنه مهلت بن ميلاوي مدي ايات کې د کدن اصل ذکر کی ویلا هکم الوه وای مساله د توحید معبود استع ذای باریک رای دائب است الہ وہ احد اگر الہ یوم لا الہ نشت الم الا هو مگر حال الرحمن اهم مہربان الرحیم خاص مہربان ترجمہ تمام شبذہ اللہ تعالی ان الصفاۃ 157 دو رمون ندیو سم شیشوکی بندی اشتاو والا والا بھی شیشوکی بن کڑی صفا و مرد اینس وفایت من ان صفایت صفا دیره والمروطا و مردی ره من شایر اللہ دادالاماتو فمن حجل بیتا آشد چکست کی دبت اللہ ینی کست حجو کی رویتمر عمر کی فالاعدنا عليه مشتركون عند بيئه توف به ما ذا سعيو كي بهماذ دوه مسكي بهما بينهما بمات دوه ختم شوه چې وَمَنْ تَتَوْ آخِرَنَا چَاچِ جَا, جَا تِكْرَنِي كَهْلَنَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقِنَنَ اللَّهَ شاکر ان کا دردان دے سوا برکو ان کے دے پامل باندی آلی من فوئے دے اِنَّ اللَّذِينَ اَيْكِنَّا قَسَانِكُمُونَا چِبْتَئِ مَا آشِرِ مَا آخِامَاتَ انزلنَا اللَّهُ چِمُنَازِلْ قَرِدِي مِنَا ودا هدایت لارا خدل دنبیل اصلاة و سلام سنت ودنبیل اصلاة و سلام دا سنت چی احادیثی دام وحی دا وحی عیر مکلی ودا کم هدایت من بعد اما عرف دینا بینا وی اللہ جنوبین کدیلر علی الناس خلق و تاکل کتابی پا کتابی اللہ امون بیان که واضح پتوراک که پا قرآن که پیجیل خب یاد دیم مسترام خیتشو دخلته او د پمسک دیال اوبرځه په کار کې دی وی وسیلا چې خلک ته حق مساله بیان کړي خو د پکه مسک آل شخلکو ده او مسک دیوال شخلکو ته نه بیانې پټي واقع وي جرنډي چې اوشي الله بیان په مخلوق ته کتاب رسول له او تپی جرنډي او شخلکو ته نه بیان الله پر مهي ښا سزا ورکشي نه هغه سزا دی او موږ ته نيستایانو د قرآن وصل ولائکاء دا چې شان جیبیا نعمه الله لا نذکی دی بامی الله تعالی الله بر رحمت نکوی او انعمه الله انو لا کی دی باندی لا کوونکی لا کوم څه پیتاستم هرستو دی انسانان دی نو د هر حال ته دې دروازه کولای چې ژوند دې تروا واصله شي ګناه کبیره الا الی نه ما دا شان تابوت ته توبه او خلاالت د حق نا واصله او صالح خپل عمل درست کاینده باندې څه کوج بس اللہ دا اللہ حکم حکم دا اللہ اللہ ان الله من الله حكم من بگو وبينه بيان او کده حكم حكمه سلب اولایک دا کسان چي اتوب عليه ان الله ورجوت رحمتكم فبي بان نوان التواب الله عزتي ما التواب بين ان الله الذين انكسا كفروا كفروا كفروا هکې پټ کړې نو کوفر معنا مته حقته اصل کې کوفر پټولته دا ورو دي چې موږ سي بارې اا د زمیداره لپاره کوفر لا څه ستنه کوي دا کافر لفظ عربو استعمال کړي نو ان شي زنه پټ کیداري تیار شي نو کافر کن کافر څه کوي د حق مسله پټي دا الله انیهه هغه نن نه انکار اینه الله نه نه کینوات څنګه کافر چې حق را حق نن بیا دې مشو او کفار نه حال د چې کافرانو اولاقی دان سبتنوان بسان علیهم دیبانی لعنت اللہ علامت با اللہ طلاده اللہ بیز رحمت نلید والملائکہ دیو والناس اجمائین او دطول و خلقوری نو دطول و خلقوری کافر بکافر بانی لعنت تم یو نو ویل آنی باعت باعت انشاء اللہ خلق بلعنت نفقاتر نایتا سمائلے آیت ناپد لیکچے کون کو کفر بانے مڈ اگر جدا پسورت تخبر دیں ونشای بھونکے معلومی بھی لانت آغا تیوری شکو کفر و بات شو اللہ دن نای خان دینا ہمیشہ وی فیادی لانت کے نو لانت مطلب که لنسو چی جہنم پیشن بس لانت کے شکنن چی چی اوصلے لانت پیشنے دے جہنمی شو لانت کا تدے وجی لانت کی اختیار تکا لانت اللعنت دعاء چاڅه اون خاطره بس داغه نتیجه خرابي یبه جهنم ترسه خالدين هم شبيحي اخر اعلان كيلایو خفبان هم لالات سبحانك لشيان هم دي نار عذاب او عذاب ولا هم ينګرونه نه بده ته ملق و الهه تمام مستصو الاه واحد المعوذ يومه و اينهكم لا يكفر بالغاستو اله واحد لَا إِلَهَا نِشْتُرِ الله مَعْبُودِ إِلَّهَا مَذَرْ عَادِ عَامُ الرَّحْمَانَ وَعَمْ مِنَ رَبْعَانَ دَئِهِ مُخَاسْ مِنَ